Feții, logofeiții, scenariu radiofonic de Eugenia Stoica o odată, de mult, zice-se, de mult de tot, poate la poalele muntelui Parângul, poate în preajma altricul, un pădurar și femeia lui Pe dânsul îl chema Tudor, iar pe ea Ana și trăiau ei în cea mai bună înțelegere Bucurându-se mereu unul de vederea celuilalt Și căutând mereu fiecare să împlinească voia soțului Înainte chiar de a fi arostită Cu toate acestea, când și când câte un nor tainic Înnegura fruntea bărbatului și îi vea lacrimi în ochii femeii Norul cel tainic era gândul stăruitor al singurei lor amărăciuni Nu aveau niciun copil Clădiseră cu mâinile lor o casă trainică și frumoasă. Sădiseră atâția arbori de-a lungul anilor, dar nu crescuseră vezi niciun copil. Și de aceea nu se socoteau în rând cu ceilalți oameni. Iată însă că într-o zi, pe când Tudor, cu era codrul, cercetându-i păsurile, împreună cu nevasta lui ce venise să-i aducă de-ale muncări, le ieși în cale o bătrânică. Oameni buni! Bine că vă întâlni, oameni buni că de trei zile pe, pe oricare potec capuc Tot la răscrucea asta ajung Te-ai rătăcit, va să zică mătușă, și atâta tot Dar nu-i destul, păcatele mele Să orbe că ești printr-o pădure neștiută În preajma ar fiarelor, tot cu frica în sân Asta cam așa e Așa și nu prea, Ana, dragă Dintr-un necască asta, mai cu o spaimă, mai cu un țipă, Tot scapă omul în schimb, din altele... Cal ca vostru, de pildă. Cal ca nostru? Ce vrei să spui, maică? Vorbeam de necazul vostru pentru care a oftat ăsta. Om. Eu am oftat? Ți s-a părut, poate, mătușe. Nu avem niciun necaz. Uite și dumneata, sunt voinic și sănătos ca muntele. Nevasta mie cu minte și vrednică, nu ana dragă. Da, Dar, da, Copii, Câți copii aveți? Copii. Copii? Da, da, da, ați auzit bine, v-am întrebat câți Apoi, copii n-avem, măicuță, e drept Da, negreșit la anul Om bun, om bun, nu te amăgi și nu încerca să mă amăgești Tot ce e în sufletul tău și al femeii tale, eu citesc să știi ca într-o carte deschisă E, vorbesc și dumneata dorești. vorbesc, vorbesc că mi-ai făcut mult bine, ani și ani Eu? Dumitări? Cine, Tudor al meu? Da, da, nu vă mirați, chiar dacă nu mie, ci supușilor mei e tot una Eu sunt zâna viețuitoarelor pădurii Mândră crăiasă Și-ți cunosc de mult și blândețea și amărăciunea Din păcate însă nu stă în puterile mele să preschimb această amărăciunea voastră în bucurie Dar cine bună crăiasă, cine Spune-ne și-ți-vă mulțumi Sora mea de pe parâng Zâna muntelui uriaș Numai ea s-ar putea îndura să vă îndeplinească dorința Și cum, cum am putea să... la ea? Porniți amândoi către palatul Cel mereu înzăpezit al surorii mele Și poate... Bărbate, bărbate, zâna a pierit Mândră că iasă A pierit Mătușă unde e? El zâna, tocmai când să ne spună Taina. Mătușă! Mândră că Să S-a dus. Și acum? Acum ce ne facem? Știu și eu. Tu ce zici? Eu zic să mergem, tu dore. Să mergem în data, așa cum ne-a învățat zâna, sus, sus, preparatul înzepezit. Dar. Ana, n-ai teamă. Cu tine să mă tem, bărbat. Nu ești tu omul meu bun. Omul cel mai vrednic și mai neînfricat Bine, draga mea, bine Atunci să mergem Chiar acum? Acum Dă-mi mâna Dă-mi mâna, Ana A, Și fi cu băgare de seamă, să știi da. Drumul e lung și greu și anevoios știi? Nu, dar nor călăuzi ochii și inima Da, puterea inimii e fără margini, știu Dar ce se aude. Am ajuns la un râu Nu dorect Tudurea are o mie tulbure și ne Văd și eu. Da? De ce are? Cine știe ce trumeț fără minte o fi Or Or poate. Iată, uite ce de răgăliști, putregaiul îi mersul și zmintesc limpezime. Stai o clipă, stai să-i curățim fața, să o facem cum a fost. Dar nu să băvim prea tare. Chiar dacă. Nu se poate, nu se poate să o lăsăm așa, înțelegi, Ana, dragă? Înțeleg, Înțelegi. Ține tu bușteanul de asta, da. da? Da. Ține bușteanul cât ragi eu răgăliile și celelalte. Așa. Așa. Așa. Așută, mare. Așa. Așa. Așa. Vă mulțumesc, Vă mulțumesc. De trei zile și de trei nopți, apele mele parcă duc fiere, ori veninu. Simțeam că mă sfârșesc Că mă sfârșesc cu totul Spuneți oameni buni Cum se vă răsplătesc? Râule, bătrânule Doar nu pentru o răsplată am făcut noi ce am făcut Nu te mai frământa Știu asta, pădurarule, știu Și tocmai de aceea aș vrea să vă răsplătesc Văd că ați pornit la un Adevărat Adam. Tudori, Tudore, oare n-ar putea răul să ne spună Cum să ajungem mai repede sus pe parang? La aparatul cel de al zilei da. Acolo, acolo, da Apapot Urmați-mi albia în sus Către izvoare Da, așa Fără să vă abateți nici cu un pas Nici cu un pas Când veți osteni, străbătând coclaurii Și urcând stâncile da. Aplecați-vă peste onda mea și odată cu apa veți orbi puteri noi și proaspăți Îți mulțumim, îți mulțumim, mulțumim râurile bătrânule. Mergeți cu bine, oameni buni. Mergeți cu bine. Mer Așa, așa? Parcă Oprește-te o clipă și soarbe o gură de apă Știi doar ce ne-a învățat râul bătrân Așa este, Dăm mi plosca Uite Bună e. bună și rece și limpede Ia te uită. Da, s-a linștit și râul da. Iar albia lui e din ce în ce mai îngustă Se vede treaba când apropie te-ai mai îndrevenit? Da, bine, ce apă minunată Cred că aș alerga acum într-un suflet până sus Dom'ol, dom'ol, că uite, cățișul ăsta ne cam stă împotriva Și? Nai ai barda la tine? Ce mai stai? Tai un ram, două Ramul copacului mi-a fost întotdeauna prieten Nu-l pot tăia, e și el o ființă care se bucură, care suferă ca și noi Suferă? El? nu îndoielnic Uite uite cum l-a năpădit a bradului, cum l am înfășurat ca într-o pânză de pânză și da. cum îi taie răsuflarea. Să povim o clipă și să-l scăpăm de povară. Sigur, dacă zici tu. Da. Hai. Așa. Puțin, da. Așa. Așa. Vă mulțumesc, oameni. Vă mulțumesc pentru vântul și fapta asta. Să o de acum ca să mă usufru. Ca să mă sfârșesc odată cu arborile care m-au crescut. Noroc de voi. Să trăiești, Ramule să-mi în multe primăveri încă spre bucuria ochilor noștri și a altora. Da. Dar mi se pare, mie sau vă road o liniște, o nerăbdare. Iată, uită, Asta cam așa e. Dar cum de gicit? Că doar nu ești decât un copac acolo. Ei, am eu o crenguță care știe tot. Tot ce se petrece șapte poște jur în prejur. Ba chiar și gândurile oamenilor. Adevărat, Ramule, poate știi atunci și ne-ai putea ajuta... Da. Să ajungeți la Crăiasa Muntelui? Da. Negreșit, on bun. Vezi frunza asta mea care strălucește sub raza Soarelui? O văd. Da. Iau. Cum? Am spus iau. Vă dăruiesc vouă. Și frunza asta ne va ajuta să ajungem la Crăiasa Muntelui? Așa, precum ai spus. Țineți mai departe calea în sus, pe lângă rău. Când veți ajunge la piscul cel înalt da. să nu deznădăjduiți că nu veți vedea nimic în fața ochilor. Nimic? Adică. Cum adică nimic? Adică niciun palat, fiindcă de palatul nu-l poate vedea oricine. Așadar nici noi? Nici, dar numai la început. Pentru că îndată ce vei pune frunza la gură și vei cânta o doină, Palatul se va înfățișa înaintea voastră Și își va deschide porți. Îți mulțumim, Ramule Îți mulțumim, rămâi cu bine, rămâi cu bine. Rămâi cu bine. Merge sănătoși Cu bine Cu bine Trei ori din îndele râului până acum, bărbat Și ai pierdut răbdarea, Ana mea, oh, dragă Nu, nu, dar parcă tot nu-mi dă pace teama Că nu o să mai aflăm palatul de pe munte Eu, în schimb, cred cu tărie în vorbele creesei Ale râului și ale ramului Ba chiar Ia-te uita Ce e? Ia-te uita, nu e acela piscul de care vorbea ramul? Ba, acela trebuie să fie Doamne, cum bate inima Nu ai teama, nu ai teama, hai, încă un pas da. Așa, pune piciorul aici hai E frică, ține mai bine Așa, încă unul, încă unul, gata oh, Într-adevăr, piscul muntelui e gol Răbdare! Răbdare, dă-mi frunza Da, uite Am fața ochilor noștri Ce minunat e. Cine se încumetă să încalce pragul aici În cerului și ale muntelui Noi eu, Mărită zână și stăpână Eu, tu pădurarul păduralul și nevasta da, lui Adică a mea, Ana Vă cunosc Aveți inimă bună Intrați fără frică și nfăţişaţi vă înaintea mea da. Ne cheamă Totăle Omule ce sări măsfârşite Ia de uita Ia uite ce lămpi strălucitoare Cu zorţuri cum Cu cristalul așa i Așa i bine ați venit în palatul meu, oameni bun. Crăiasă a muntelui Slăvită fie Zână tânără și frumoasă Ridicați-vă Ridicați-vă și spuneți-mi Care vă este păsul Că doar nu degeaba Ați bătut atâta drum și v-ați sostenit Urcând până aici Să vezi, mărite zânii. Noi... noi am vrea Am vrea Am vrea un copilaj zână bună un copilaș care să fie al nostru Să fie bucuria zilelor noastre Și sprijinul bătrâneților Când vor fi să da. vină Un copil da. da, un băiat voinic și frumos Cu părul negru ca pana corbului Și cu ochii ca murele și... Băiat Tudore Nu, mărită, Zână, nu băiat Omul meu nu știe ce vorbește O fată, Zână Să ne dai o fată cu părul bălai Așa ca al tău și cu ochii albaștri, ca lumina cerului Blândă și bună și tuioasă. Ba, un băiat, Ana Nu, o fată, o fată am spus Doamne, oameni buni Ați suedit amai mai muntele până aici Și nu v-ați înțeles încă ce vreți Noi, Noi. Ia uitați-vă încoace doamne. Doamne, doamne, doamne, ce copilaș frumoși! B un băiat și o fată -tocmai. Mărită zână Copiii seamănă unul cu altul ca două picături de apă. Numai că... Numai că băiatul iar... e bănai. Iar fata negruță. Adică ați băgat voi de seamă că băiatul este așa cum ai fi vrut tu, femeie, să fie o fată, iar fata este așa cum ai vrut tu, pădurarule, să fie un băiat. În tocmai, mărită zână, în tocmai... În tocmai dar al minte. Copiii sunt gemeni. Apropiația. Apropiați-vă dragii mei și spuneți acestor oameni buni cine sunteți Pe mine mă cheamă Ion Ion, așa cum am dorit eu să-l cheme pe feciorul meu Doar că acesta e bălai Pe mine mă cheamă Ileana Ileana? Așa vreau eu să se numească fata mea <gânt> Dar aceasta e negruță hey, Ce-ați rămas ca niște stane de piatră? V-ați hotărât? Eu, mărită zână, eu aș fi vrut un băiat, dar acum... Tudore, te gândești la ce mă gândesc și eu? Mărită, zână și crăiasă, dăruiește-mi nouă pe amândoi. Când tocmai așa, pe amândoi. domol, domol dom să vedem ce zic și acești copilași. Eu vreau și el. O clipă, o clipă, oameni buni. Ion și Ileana vor fi, să știți, nu numai copiii voștri, ci și ai muntelui, ai câmpiei... Ai râului... Și ai codrului... Ai acestui pământ, aveți grijă de ei ca de lumina ochilor... Da. Mărită Zena... Și dacă vreodată râul, ramul, muntele sau câmpia vor avea trebuință de ei... Am înțeles, mărite Zena... ei vom lăsa să plece în calea lor așa cum va fi trebuința... Și rostul Așa Cum va fi trebuința Și rostul Așa să fie Și acum Ioane Da, Maritezină Ție, că ești băiat Îți dau în păstrare această piatră Ruptă din inima dânca munte Doamne Tu de orice sclipire ai văzut Soția supra ta Ioane Ea vă va ajuta la grea nevoie ai înțeles? Da, Mărităzenă Iar ție, Ileana, îți dau această bazma Cu ea mă veți chema în ajutor Să-o scuturi de trei ori în cele patru colțuri ale vântului Atunci când va trebui Am înțeles, Mărităzenă Și să ascultați pe părinții voștri Și să iubiți ca pe lumina ochilor Rămâi cu bine crăiasă a muntelui Rămâi cu bine Îți mulțumim, Îți mulțumim. Rămâi, cu bine. Rămâi cu bine Rămâi cu bine Și așa părăsiră Tudor și Ana Palatul cel de cleștar Având acum pe lângă ei Pe cei doi copii Atât de mult doriți Și când porțile se închiseră pe urmele lor Palatul pierii ca prin farmec Și pornirea ei îndată drumul care ducea de vale către casa lor Către țarina lor Minune însă Cu fiecare pas cei doi copilași creșteau și se înălțau văzând cu ochii Cât alții cresc într-un an, ei creșteau într-o clipă Astfel încât atunci când ajunse la ramul care le dăduse frunza fermecată Ion era un flăcău în toată firea, voinic și frumos ca un brad Iar Ileana, sora lui, o mândrețe de fată, încât la soare te puteai uita Dar la ea, ba Ei, oameni buni, că mult ați mai zăbovit Dar de unde eram, voinicule? Că doar a tine ori în pe lângă Zicur. tine Și ne-ai dat frunza cea fermecată. Ia, toți am adus-o înapoi, odată cu mulțumirea noastră Hei, da. hei, hei he. Câte frunze am schimbat eu de când ați plecat voi? Dacă aș sta să le număr... Tudore, ce tot spune Ramul? Nu știu Ramule, aceștia sunt copiii noștri, On și Ileana Îi cunosc, un bun, îi cunosc Tudore, Ramul e prins de neliniște Frunzele lui tremură în vânt și se-ndoai Ce să fie oare? Să fie? Degeaba vorbești încet, Ana, către bărbatul tău Că eu tot aud Da, într-adevăr, nu mi-aflu liniște. Pentru că frații mei de la poalele muntelui mi-au trimis semne și șoapte Despre mărăciun și necazuri riscate de un zmeu De un zmeu? zmeu? Mamă Ileana, stați o clipă Spune, ramule străbunule Spune-l lămurit Despre ce e vorba? Da. Ei, flăcăule, flăcăule Mi s-a plâns mai de zivântul că un zmeu rău și puternic Ar fi cotropit pământurile de la poalele muntelui oh, aici? arde și pârjolește satele pe bătrâni și pe copii înghite Iar pe oamenii în toată firea îi pune la jur Să are pentru el blestematul Auziți? Auziți cum se tânguie vântul și toată firea Auziți? Auzim. ramul străbunule Dar fi fără grijă că multă vreme Nu mai hălădui el peste câmpurile și păturile din jur Nu e așa surioară? Așa e, frate Ce tot vorbiți, și mei? Ce tot vorbiți? Ce trebuie să vorbim, mamă dragă? Tudor, tu auzi ori atât de scurtă să ne fi fost bucuria Ori atât de puțin ne-a fost dat Să-i avem pe lângă noi pe copilașii noștri Mamă, dumneata ne vezi tot copii Dar a uitat că au trecut ani Pentru mine au fost clipe, clipe doar Tu doar. Liniștește-te, Ana, dragă Nu uita că i-am făgăduit zânei Da, mamă, nu uita Veți pleca să-mi fruntați Pe zmeul cel rău și atot puternic Zmeul nu este mai puternic decât noi, mamă Uite, întreabă ramul dacă nu ne crezi pe noi Lasă copiii să plece, Ana Acesta-l rostul Ba chiar, parcă și eu m-aș alătura lor să-l înfrunt pe căptul Rămâi acasă, tată Ai tâmplele albe Și ai grijă de mama, că noi ne-am întoarce sănătoși și teferi da. Hai, să ne grăbim Să ne grăbim, frățioare Tată, avem cai bune acasă? Avem Adică, mai știu și eu Aveam când am plecat da. copiii Acum de când cu zmeul? Iată și albia bătrânului Ruh da. Bun, găsit, Bun găsit, râule Bine ați venit, dragii mei Da, grăbiți-vă Grăbiți-vă când în vale e jale Și alea în mare Aceștia sunt copiii noștri, știriule. râule Hai, mamă, nu încerca să te amăgești Și să ții vremea în loc Trebuie să ajungem în vale da. Rămâi cu bine, râule Rămâi Cu, cu bine. bine, cu bine, dragii mei Cu bine de casa, de casa noastră, Tudor A noastră și a copiilor Da, la mea dragă Mamă, nu te necăji atât de tare Ne vom întoarce mm. și vom trei fericiți cu toții până la dânci bătrânețe Da, mamă, nu te neliniști pentru noi Dar ce se aude? Într-adevăr, ce se aude? Tată, ia-o pe mama și adăpostești în una aceea de grabă Tudor. Degeaba încercați să vă ascunde și să fugiți. De mine nu veți scăpa niciodată. Mamă, Tudor. Nu te teme, mamă. tu zmeu meu rău și puternic. Tu ar trebui să te temi. <laughs> mă faci să râd, flăcăiașule? <laughs> Râzi acum cât poftești și am râde noi mai pe urmă. Ai și tu gras pe pe tine am să te iau în bârlogul meu, să mă slujești cu supunere, iar pe tatăl și pe mama ta am să-i pierd! Hei, he, he, te-ai gândit la multe zmeule, dar de mine n-ai ținut -ți seama! De tine! Pe tine te voi pune la jugul cel mai greu, băiete! Să știi! Nu mai să poți! Fratele meu, Ion, este de neînvins, iar eu nu te voi sluji niciodată! Taci, fata mea. De ce? fac, mamă? De ce? Eu e rău și puternic! Nu vezi scâmpia e neagră de mulțimea oamenilor pe care i-a luat în robie? Tocmai de aceea, Auzi. mamă, tocmai de aceea! Cineți, vira mea, dragă, ai uitat ce am a în zânei? Hai! Ieșiți din în care v-ați ascuns, că tot nu veți scăpa de mânia mea! Ieșim! Dar numai dacă primești să încercăm puterile în luptă dreaptă! Ha, ha, ha, ha, mă fac să mor de risc, frăcăiașule! Tu să te lupți cu mine! Eu! Și <laughs> eu! Bine! Bine! Eu mă gândeam să vă scap de moarte, punându-mă la jug! Dar... De jugul, mai bine moartea! Tu acum! acolo și așteaptă! Întâi îl răpun pe fratele tău dintr-o suflare! Te urmă, îți vine și ție rândul! Vom vedea! Pietre fermecată din miezul pământului adunată, fără te spate de oțel! optulașei. Han. dragă copila și noștri lui. Cui așa că să mă liniștești? Nu, nu simt eu. Uite, uite. Uite, o ingin jenun În genunche numai cu să soarbă putere din apa râului. Băsmăluță fermecată din patru vânturi adunate, ajută-ne. Ana, uite te în vale, șugurile s-au prefăcut în praf și pulbere, oh, da. iar mulțimea de oameni se îndreaptă în da. pace. Noapte și cer, și foc, ajutați-vă pe loc! Smeule rău, degeaba chem viscolul pe ramul prietenul meu oprește în drum, așa cum râul bătrân a și stins străznetul înghițindu-l în undele sale. Nu mai pot, brăcaule, îți dau Ține pământul acestea, mă lasă-mă în viață! Pământurile acestea nu mi le poți da tu, zmeule, fiindcă ele sunt ale mele de când lumea. Îți dau ție, apile, grinele, copaci, tot ce vrei, nu lasă mă lasă-mă! Lasă-mă să suflu! Ale mele sunt de mult! Mori, zmeu blestemat! Dar înainte de a muri, privește în vale, Mulțimea de oameni se apropie ca un suvoi, așa că soarta ți este pecetuită oricum. Ai ipirui, prețioare! Să vă Mama! tată! Am învins! Copii de mare, copilașii! totul! Hai, Ana, te Totul a trecut! De acum ne-am duce la casa noastră și ne-am vedea de bătrânețe și de nepoți. De nepoți? De nepoți zici. Ion a lipit profetica. Iar Ileana și ea parcă a luat-o la joc un flăcăru, sau mi se pare muzică? Nu știu, cum sunt eu, ce ingineri, De bucurie, Ana. De bucurie, Durarul și nevasta lui au trăit până la atunci pătrânețe împreună cu copiii și nepoții și strănepoților, Și de bună seamă că dacă n-au murit încă, mai trăiesc și azi cu toții la poalele parângului sau ale rodnei, ale vihorului sau ale strânșoarei, ale gurgiului, sau ale bucegilor, ale vrancii sau ale măcinilor.